Двері мої раптом розчинилися. Війшов пан Сімонен у халаті і нічному ковпаку. Відколи я довідалась, що він не батько мені, його присутність мене лише лякала. Я підвелася, зробила йому реверанс. У мене ніби два серця було. Коли про матір думала, то зворушувалась, плакати мені хотілось, а про пана Сімонена зовсім не так. Річ певна, батько навіює якесь почуття, яке тільки до нього одного на цілім світі почуваєш. Тільки той це знає, хто опинився, як я, віч навіть з людиною, що довго мала і раптом утратила цю величну прикмету. Інші ніколи цього не знатимуть. Коли б замість нього тут була моя мати, я здавалося, була б іншою. Він сказав мені... Пізнаєте цю записку, Сюзанно? Так, ви з доброї волі написали її. Я могла тільки потвердити. Чи збираєтесь ви виконати те, що пообіцяли? Так, може вам подобається якийсь монастир? Ні, мені байдуже, цього досить. Оце так я відповіла, але, на жаль, цього не записано. Півмісяця я нічогісінько не знала, що діється. Мені здається, що батьки звертались до багатьох монастирів, але через скандал із моїм першим виступом мене ніде не хотіли брати. Легше було в Люнчані, мабуть, через те, що закинули про мої музичні та співочі здібності. Всі ті перешкоди, що я мала, і ту ласку, що зробив мені, прийнявши цей монастир. Дуже й дуже прибільшили, навіть примусили мене написати настоятельці. Я не заобачала наслідків цього писаного свідоцтва, якого від мене вимагали. Видно, боялися, щоб я колись не заперечила своїх обіцянок. Хотіли мати моє власноручне свідчення, що ті обіцянки були вільні. Коли б не так, то чому цей лист, що мусів лишитися в настоятельці? Потрапив згодом до рук моїм зятям. Але заплющимо на це очі. Вони показують мені пана Симонена таким, яким я не хочу його бачити. Адже помер він. Мене відвезли до Льоншану. Супроводила мене мати. Я й не попросила попрощатися з паном Симоненом. Щиро сказати, думка про це спала мені тільки в дорозі. Мене чекали. Я вже відома була своєю історією й талантами. Про перше й словом не згадали, але притмом хотіли побачити, чи варто ж було клопоту мене приймати. Поговоривши довгенько про різні байдужі речі, ви ж добре розумієте, що після тої пригоди мені не закинули ні про Бога, ні про покликання, ні про світські небезпеки, ні про солодкість чернечого життя. І не зважились плести благочестиві дурниці, якими виповнюють ці перші хвилини. Настоятелька сказала, панно, ви вмієте музики, співаєте, у нас є кляве син. Коли хочете, пішли б до приймальні. Серце в мені згнітилось, та не час був виявляти свою відразу. Пішла мати, за нею я, настоятелька ж замикала похід. З кількома черницями, що надійшли з цікавості Було ввечері, принесли мені свічки, я сіла, взялася до клявесину, довго награвала, шукаючи музичного уривка в голові, де у мене повно їх, а не знаходила жадного. Та настоятелька мене квапила, і я заспівала не з хитрощів, а за звичкою, бо уривок цей часто співаю. Сумне лаштування. Бліді свічки, і світло страшніше від темряви. Не знаю, яке це справило враження, але слухали мене недовго, перепинили мене похвалами, що їх дуже дивно було здобути так швидко і легко. Мати припоручила мене настоятельці, дала мені поцілувати руку і поїхала. Отже, я в новому монастирі на іспиті. І так ніби добровільно. Але що думаєте про це ви, пане, Знаючи аж до тієї хвилини все, що сталося? На все це, здебільшого, не довелось посилатися. Коли я хотіла зректися своєї обітниці, Перед усім правді цієї доказу немає. А по-друге, я сама себе очорнила б без ніякого пожитку. В мені побачили б лише знатурену дитину, що бить пам'ять батьків, щоб дістати волю Проти мене був доказ А от назад не можна було ні посилатись, ні спиратись Я навіть не хотіла, щоб суддям натякнули на таємницю мого народження Дехто, не з юристів, радив мені притягти до справи мого і моєї матері-духівника Це було неможливо, а коли би можливо, я цього не дозволила б але, до речі, щоб не забути самі, і щоб ви не забули про це з бажання допомогти мені. По-моєму про мої музичні здібності і уміння грати на кляве син. Треба мовчати. Цим я сама себе зрадила б. Не випадає мені пишатися талантами, шукаючи невідомості і спокою. Жінки мого стану не мають їх, тож я не мушу їх мати. А коли доведеться покинути батьківщину, вони дадуть мені змогу існувати. Покинути батьківщину. Скажіть, чому думка про це мене лякає? Бо не знаю, куди їхати, бо я молода і недосвідчена. Боюся злиднів людей по року, бо жила я весь час під замком і поза Парижем усе здається мені пустелею. Все це може й не так. Але так я почуваю, та хай і не знаю, я, пане, ніде подітись, ні до чого братись. Це від вас залежить. Настоятельки в льоншані, як і здебільшого по монастирях, міняються що три роки, коли мене привезено, уряд обіймала пані демоні, про неї можу сказати вам тільки добре, але її доброта й погубила мене. Це розсудлива жінка що знає людське серце, вона вибачлива, хоч цього й не потребував ніхто, всі ми були її діти. Вона завжди бачила тільки ті провини, яких не можна було не помітити, і які своєю важливістю не дозволяли їй заплющити очі. Говорю про неї безсторонньо. Свій обов'язок я виконувала пильно, і вона віддавала мені належне за те, що я не вчинила жодної провини, за яку вона мусила мене карати чи прощати. Коли вона відзначала кого, то тільки за заслуги. Не знаю, чи годиться мені після цього казати, що вона ніжно любила мене, і я була не остання з її фавориток. Цим я, звичайно, велику хвалу собі даю, більшу, ніж ви можете гадати». Не знаючи нашої настоятельки Фаворитками інші із заздрощів Називають настоятельчених улюбленок Пані демоні я можу закинути хіба що ту хибу Що її прихильність до чесноти Благочестя, щедрості, ніжності, талантів і чесності Виявлялась надто відверто А вона ж добре знала Що цим ще більше принижує тих кому тих прикмет бракувало. Мала вона також дар, звичайніший, мабуть, у монастирі, ніж у світі, твердо розбиратися в душах. Черниця, яка не сподобалась їй відразу, не могла вже уподобатись, майже ніколи. Невдовзі я полюбилась їй і відразу ж цілковито їй довірилася. Горе тим, кого їй не щастило зразу прихилити до себе. Ті були поганими, нездарними, і самі мусили визнати це. Вона запитала мене про мою пригоду в монастирі Святої Марії. Я розповіла їй усе, що оце написала вам, і про народження своє, і про муки свої, нічого не затаїла. Вона пожаліла мене, розрадила, дала надію на краще майбутнє. Тим часом минув термін мого іспиту. Настав час узяти послушенство, і я взяла його. Послушенство своє я відбула без відрази. Ці два роки я проминаю, бо сумного в них для мене було лише таємне почуття, що я крок по кроку наближаюся до вступу в стан, до якого не була створена. Іноді знову обіймало мене хвилювання, але ж я зразу вдавалася до доброї настоятельки, і вона приголублювала мене, полегшувала мені душу, твердо викладала свої доводи і завжди казала мені на а хіба в інших станах немає своїх тернів? Кожний лише свої почуває. Стань можна в колішки, дитино моя, і помолімося. Вона вплякала і молилася вголос, але так умилено Красномовно, ніжно, піднесено й сильно, ніби Дух Божий надихав її. Її думки, вислови й образи приходили мені в глиб серця. Спочатку їх слухаєш, та помалу переймаєшся ними, з'єднуєшся з нею. Душа тремтить, зливаючись з її над поривом. Наміру звабити в неї не було, але безперечно, це якраз вона робила. Від неї виходили спалом у серці, з радістю і екстазою на обличчі. Які солодкі сльози лилися! Такого враження вона й сама дізнавала, і воно довго зберігалося в неї самої, і в інших. У цьому я посилаюся не лише на свій власний досвід, але й на досвід інших черниць. Дехто з них казали мені, що в них виникає потреба цієї розради, мов найбільшої втіхи. Я гадаю, мені бракувало лише трохи звички, щоб самі цього зазнати. Проте в міру наближався мій постріг. Мене обняла така глибока туга, що добра настоятелька геть зовсім занепала. Хист покинув її. Вона сама мені в цьому призналася. Не знаю. Казала вона, що у мені діється. Коли ви приходите, мені здається, що Бог покидає мене, і Його дух замовкає. Даремно збуджую я себе, даремно шукаю думок, і хочу піднести свою душу. Стаю звичайною обмеженою жінкою, боюся говорити. Ох, пані матко, яке перечуття, сказала я. То Бог відбирає вам мову. Одного разу, почуваючи в собі ще більшу непевність і пригнічення, ніж звичайно, я пішла до неї в келію. Моя поява збентежила її спочатку. Мабуть, з виразу моїх очей, з усієї моєї постаті, вона побачила, що глибоке почуття, яке було у мені, їй не до снаги, а вона не хотіла боротися тоді. Коли не була певна перемоги. Проте розпочала зо мною розмову. Розпалилася потроху. В міру спадав мій смуток. зростав її порив. Вона впала раптом навколішки. І я за нею. Я гадала була, що переймусь її захватом. Бажала цього. Вона промовила кілька слів. Потім зненацька замовкла. Марно чекала я. Вона не сказала вже нічого, підвелася, заплакала, взяла мене за руку і промовила, пригорнувши мене до себе. Ох, дитино моя, яке страшне враження ви справили на мене. О, що сталося, дух покинув мене, почуваю це. Ідіть, хай Бог сам говорить до вас, коли йому невгодно говорити моїми устами. Справді, не знаю же, що їй трапилося Чи то я викликала в ній невіру в свої сили Яка так і не розвіялася Чи то боязкою вона через мене стала Чи може й справді я розірвала її зв'язок з небом Але хист розраджувати Так їй і не вернувся Напередодні постригу я зайшла до неї вона була в такій самій, як і я, Тузі Я заплакала Вона теж Я впала їй до ніг Вона благословила мене Підвела, поцілувала І відпустила Сказавши Я стомилася жити Хочу померти Просила Бога, щоб не бачити цього дня Але на те не було його волі Йдіть, я поговорю з вашою матір'ю Молитимусь цілу ніч, моліться й ви, але засніть також, наказую вам. Дозвольте мені, сказала я, молитися разом з вами. Дозволяю з дев'ятої до одинадцятої, не більше о 9 з половиною я стану на молитву. Ви теж, але об одинадцятій ви покинете мене на молитві, а самі спочинете. Ідіть. «Люба дитину, решту ночі я пильнуватиму перед Богом. Сама!» Вона хотіла молитися, але не змогла. Я спала, а ця свята жінка тим часом ходила коридорами, стукала в кожні двері, будила черниць та казала їм «Тихенько йти до церкви!» Всі пішли, і коли зібралися, вона запропонувала благати небо за мене. Молилися спочатку мовчки, потім вона погасила світло. Всі разом проказали мізарере, покаянний псалом, крім настоятельки, що нестямі припавши ниць перед алтарем. Молилася. «О, Боже, коли через якийсь мій гріх ти покинув мене, прости мені його». Не прошу тебе повернути мені дар, що ти відібрав. Тільки звернися сам до безневинної, що спить, тим часом, як я благаю за неї тебе. Боже мій, говори до неї, говори до її батьків і прости мене. Другого дня вона рано зайшла до мене в келію. Я й не почула, ще не зовсім прокинулась. Вона сіла поруч мого ліжка, Поклала злегка одну руку мені на чоло. В такому становищі я й побачила її, коли розплющила очі. Про те, що було вночі, вона нічого не сказала. Спитала тільки, чи рано я лягла спати. Я відповіла, тоді, коли ви наказали, чи відпочили. Глибоко, я так і гадала, якся маєте, дуже добре. «А ви, пані матко?» «Лишенько», – сказала вона. «Кожна, що вступала в чернецтво, непокоїла мене. Але ні за кого я так не турбувалася, як за вас. Я дуже хотіла б, щоб ви була щаслива. Якщо ви мене любитимете, я й буду щаслива. Ох, коли б від цього тільки залежало! Ви ні про що не думали вночі?» Ні, зна ніякого не бачили, ніякого, а що зараз діється в вашій душі? Я ступіла, корюся своїй долі, без відрази і захоплення, почуваю, що мене тягне до конечність, і йду за нею. Ох, люба мати, я ж ніяк не почуваю ніжної радости, тремтіння, смутку і солодкої непевності. Яку іноді помічала в тих, кому надходила та хвилина, що мені й зараз. Я дурна, не вмію навіть плакати. Так хочу, так треба, оце одна тільки думка мені крутиться, але ви нічого мені не кажете. Я не за тим прийшла, щоб розмовляти з вами, а щоб бачити і слухати вас. Я чекаю вашої матері, не хвилюйте ж мене. Хай збираються в моїй душі почуття. Коли вона сповниться ними, я вас покину. Я повинна мовчати. Я себе знаю. У мене один порив, але сильний. І не з вами треба його витратити. Полежте ще хвилину, хай я подивлюся на вас. Скажіть мені лише кілька слів. І дайте мені взяти тут те, про що я прийшла. Я піду, а решту Бог зробить. Я замовкла, лягла на подушку, простягла їй руку, і вона взяла її. Здавалось, вона молилась думкою і молилась глибоко. Очі міцно заплющила, іноді розплющувала їх, підводила вгору, потім дивилась на мене, тоді хвилювалась. Душа їй сповняла збентеженням, заспокоювалась. І хвилювала знову справді ця жінка народилася бути пророчицею пророчі були в неї обличчя й вдача колись вона була вродлива але літа понівачивши риси і поривши глибокі зморшки тільки збільшили гідність її обличчя очі мала маленькі але вони ніби дивились у неї саму або поминали все близьке і прозирали, геть далеко в минуле і майбутнє. Часом вона міцно стискала мені руку. Спитала мене раптом. Котра година? Незабаром шоста. Прощайте, я йду. Зараз вас прийдуть одягати. І я не хочу при цьому бути. Це мені порушить мій настрій. У мене одна тільки турбота. Зберегти спокій. Першими хвилинами. Тільки вона вийшла, війшла мати послушниця і мої товаришки. З мене скинули чернечу одіж і вдягли світське вбрання. Цей звичай відомий вам. Я не чула нічого, що довкола мене говорино. Стала мов автоматом, нічого не помічала. Іноді тільки тілом проходили конвульсійні рухи. Мені казали, що треба робити. Часто мусіли і вдруге загадувати, бо з першого разу я не чула. І я робила не тому, що я про щось інше думала, а тому, що була приглушена, почувала знесилля в голові, немов виснажила себе думками. Тим часом настоятелька розмовляла з моєю матір'ю. Я так і не знаю, що діялося в тому побаченні, що тривало дуже довго. Мені тільки казали, що коли вони розлучились, Моя мати була така схвильована, Аж не могла знайти двері, якими війшла, А настоятелька вийшла, стиснувши руками чоло. Тим часом задзвонили дзвони. Я вийшла. Людей було небагато. Мене напучували, добре чи зле. Не чула. Мною розпоряджали цілий той ранок, що в моєму житті ніби й не існував, бо скільки він тривав, не знаю, не знаю ніщо робила, ніщо казала. Мабуть, мене питали, а я відповідала. Я давала обітниці, але нічогісінько не пам'ятаю, і черницею стала так само невмисно, як і зроблено мене християнкою. Увесь обряд мого постригу я зрозуміла не більше, як і обряд свого хрещення з той ріжницею, що один надає благодаті, а другий лише обіцяє. Що ж, пане, чи ж більше по-вашому я зобов'язана, хоч і не протестувала в Льончані так, як у монастирі Святої Марії? Здаюся на ваш суд, здаюся на суд Божий. Я була так глибоко пригнічена, що за кілька день, коли мене оповістили, що я в хорі, то я не зрозуміла, що воно значить. Я запитала, чи справді ж таки я взяла пострих. Захотіла побачити підпис моїх обітниць. До цих доказів треба було додати свідчення всієї громади і кількох сторонніх, запрошених на церемонію. Не раз зверталась я до настоятельки, казала... Так це правда виходить? І чекала раз у раз, що вона відповість. Ні, дитино моя, вас манять. Її повсякчасна впевненість не переконувала мене, бо я не могла збагнути, щоб цілого того дня такого бурхливого і різноманітного, такого багатого на дивні разючі події, я нічогісінько не пам'ятала. Навіть обличчя тих, хто служив мені, ні священника, що напучував мене, Ні того, хто давав мені пострих. Зіміна чернечої одежі на світку Оце одне тільки й пригадувала. Після цієї хвилини я була те, Що зветься фізично відчужена. Цілі місяці потрібні були, Щоб вивести мене з цього стану. За барності цього немоводужання І приписую я глибоке забуття того, Що сталося, це ніби з тими, що витерпіли довгу хворобу, розмовляли свідомо, дістали причастя, а коли видужали, геть про все це забули. В монастирі я бачила кілька таких прикладів і думала сама собі. Отак, певно, і зо мною було, коли я брала чернецтво. Але треба ще знати, чи людині належать ті вчинки і чи присутня вона в них. Хоч і здається присутньою. Того року я зазнала трьох важливих утрат. Помер батько, чи той, кого вважали за мого батька. Він був у літах, багато працював, і згас. Померла настоятелька і моя мати. Достойна черниця здалека відчула наближення своєї години. Прирекла себе на мовчанку. Звеліла принести до кімнати свою труну. Вона збулася сну, дні й ночі молилася думкою та писала, вона полишила п'ятнадцять міркувань, які мені здаються пригарними. Я списала їх. Якщо колись ви поцікавитесь знати, які думки навіює ця хвилина, я передам їх вам. Вони звуться останні хвилини сестри демоні. При наближенні смерті вона сказала одягти себе, лежала на ліжкові, їй дали останнє причастя, в руках тримала розп'яття. Було вночі, свічки освітлювали цю жалібну сцену. Ми стояли навкруги, ридали, крики лунали в келії, аж усючі її зненацька заблищали. Вона раптово підвелась, заговорила. Голос її був майже такий міцний, як і здоровий. Утрачений дар вернувся їй. Вона докорила нам за сльози, що нібито заздрили на її вічне блаженство. Діти мої, горе ваше ошукує вас. Отам, От отам, казала вона, показуючи на небо. Служитиму я вам. Мої очі не покинуть цього дому. Я заступатиму вас. І буду чута, підійдіть усі, щоб я обняла вас, придіть дістати моє благословення і прощання. З цими останніми словами і померла ця рідкосна жінка, що полишила по собі жалі, які не скінчаться ніколи. Мати моя померла, вернувшись із маленької подорожі, яку зробила наприкінці осени, до однієї з дочок. Вона журилась, її здоров'я підупало. Так і не дізналась я ні про ім'я свого батька, ні про історію свого народження. Той, хто був її і моїм духівником, передав мені від неї пакуночок. То було п'ятдесят луї із запискою, загорнені зашиті в білу шматку, в записці стояло. Дитино моя. Це дрібниця, але сумління не дозволяє мені розпоряджати більшими грішми. Це решта від того, що я могла заощадити з невеличких дарунків пана Сімонена. Живіть свято, це найкраще навіть для вашого щастя на цім світі. Моліться за мене, ваше народження, мій єдиний тяжкий гріх. Допоможіть мені спокутати його, і хай Бог. Простить мені вашу появу на світ, з огляду на добрі ваші діла. Зокрема ж, не турбуйте родину, і хоч стан, до якого вступили, ви вибрали не так добровільно, як мені хотілося б остерігайте зміняти його. Чому мене не замкнули до монастиря на все моє життя, тоді не турбувала б мене та думка, що за мить треба стати на страшному суді. «Подумайте, дитино моя, що доля вашої матері на тому світі дуже залежить від вашої поведінки на землі. Всевидющий Бог у справедливості своїй залічить мені все добро і все зло вами вчинене. Прощайте, Сюзанно, не просіть нічого в своїх сестер, вони не спроможні допомогти вам. Не надійтесь на свого батька». Він раніше від мене побачив вічне світло він чекає мене зустріч з ним для мене буде страшніша ніж для нього прощайте ще раз о нещасна мати о нещасна дитино приїхали ваші сестри я з них незадоволена вони все беруть несуть вони перед очима мружчої матері сперечаються за речі Засмучують мене, коли підходять до мого ліжка, я повертаюся на другий бік, бо що побачила б я в них? Дві істоти, що в них злидні, погасили природне почуття, вони зітхають, що я мало лишаю, ставлять лікареві і доглядачці нескромні запитання, з яких знати, як нетерпляче чекають вони хвилини, коли я відійду, і вони заволодіють усім. Що мене оточує Вони здогадались Я не знаю вже як Що я заховала у постелі трохи грошей І всі ляко добивалися Щоб мене підвести з ліжка Так і добилися Але на щастя Напередодні приходив Мій вірник Довірена особа І я віддала йому Пакуночок з листом Що він написав з мого голосу Спаліть листа і коли дізнаєтесь, що мене вже немає на світі, а станеться це незабаром, відправте по мені месу і потвердіть на ній ваші обітниці, бо я бажаю незмінно, щоб ви лишилися в чернецтві. Думка про те, що ви, молода, опинитесь у світі без поради й підтримки, вкрай збентежила б мої останні хвилини. Мій батько помер 5 січня. Настоятелька наприкінці того самого місяця, а мати наступного різдва. Матір Моні заступила сестра Христина. О, пане, яка ріжниця між ними! Я казала вам, яка жінка була з першої, а в цієї вдача була дрібна, голова тісна і затуманена марновірством. Вона вдавалася в нові погляди. Радилася з сульпініянцями та єзуїтами. Всіх фавориток своєї попередниці зненавиділа. Вмить мить монастирі пішли чвари, ненависть, обмова, винувачення, наклепи і пересуди. Ми мусили розбиратися в богословських питаннях, у яких нічого не тямили, підписуватись під формулами, коритися дивним обрядам. Мати демоні не схвалювала тих покутних прав, що доконуються над тілом. Вона виморювала себе лише двічі за життя, один раз напередодні мого постригу і другий раз у подібних обставинах. Про такі спокути казала, що вони ніякої хиби не виправляють, а тільки гордощів надають. Вона хотіла, щоб її черниці добре почували себе, були здорові тілом і ясні духом. Обійнявши уряд, вона перед усім звеліла знести до себе всі волосяниці з канчуками і заборонила посипати страву золою, спати на голих дошках і мати в себе будь-яке таке знаряддя. Друга, наопаки, вернула кожній її волосяницю і канчука, а старий новий завіт забрала. Фаворитки попереднього владування Ніколи не бувають фаворитками наступного. До нової настоятельки я була байдужа, щоб не сказати гірше, з тої причини, що стара мене любила, але невдовзі я ще погіршила свою долю вчинками, що ви назвете необачними або твердими, залежно від того, під яким саме поглядом подивитись на них. По-перше, я геть віддалася горю, якого мені завдала смерть нашої першої настоятельки. При всякій нагоді хвалила її, спонукала порівнювати її з тою, що нами керувала, і порівняння ці для останньої не були сприятливі. Змальовувала стан у монастирі минулими роками, нагадувала про той спокій, з якого ми тоді тішились, про вибачливість яку мали до нас, про духовну і земну поживу, яку давали нам тоді, і вславляла звичаї, почуття і вдачу сестри Демоні. По-друге, я спалила свою волосяницю і викинула Канчука, розказала про це подругам і кількох заохотила зробити так само. По-третє, роздобула собі старий і новий заповіт. По-четверте, Відкинула всі партії, хотіла бути тільки християнкою, не прибираючи назви янсеністки чи моліністки. Поп'ята строго обмежилася монастирським статутом і не хотіла робити ні більше, ні менше. Отже, не згоджувалась на жаден обов'язковий вчинок, бо й обов'язкові здавались мені надто суворими. Сидала до органу тільки в свята. Співала лише тоді, коли була в хорі, не дозволяла надужувати свою догодливість і таланти, і попихати собою скрізь і щоденно. Я прочитала статут, перечитала його, вивчила його на пам'ять. Коли мені наказували щось таке, чого в статуті ясно не викладено, чи зовсім не було, або суперечило йому, по-моєму, то я від цього твердо відмовлялась. Брала книгу і казала, ось ці зобов'язання я взяла, а інших не брала ніяких. Мої суперечки ще декого захопили. Влада начальниць дуже й дуже обмежилась. Вони не могли вже порядкувати нами, як рабинями. Майже жадного дня не обходилось без якоїсь сварки. В непевних випадках радилися зо мною. Я завжди була за статут проти деспотизму. Незабаром я стала виглядати бунтівницею, а може трохи грала в неї. Раз у раз викликали вікаріїв, пана архієпископа. Я ставала перед ними, боронилася, боронила своїх товаришок. І ні єдиного разу мене не засуджено. Така борозважлива була я в своїх учинках. З боку обов'язків годі було на мене напастися. Я виконувала їх сумлінно. Щодо дрібних пільг, що їх по своїй волі дає чи не дає настоятелька, то я їх і не просила. До приймальні ніколи не виходила, відвідуй не мала, бо не знала нікого. Але я спалила волосяницю і викинула канчука. Іншим те саме радила, про янсенізм та молінізм і слухати не хотіла ні гарного, ні поганого. Коли питали мене чи корюся Конституції, і я відповідала, що корюся церкві, чи визнаю Булу, що визнаю Євангелію. Прийшли до мене в келію, виявили старий і новий заповіт. Я прохопилась нескромною мовою, про близькість декого з фавориток. Настоятелька мала довгі часті побачення з одним молодим церковником, і я розібрала їх причину і приключку – я не проминула нічого, що могло викликати страх, ненависть до мене і бажання погубити мене. І в цьому дійшла краю. Скаржитись на мене начальникам перестали, але подбали про те, щоб жилося мені тяжко. Заборонили черницям підходити до мене. Невдовзі я лишилась самотою. Було у мене трохи подруг. Гадаючи, що вони порушують нижком постанову і навідують мене вночі або в заборонені години, бо вдень розмовляти зо мною не можуть. Нас почали вистежувати, застали мене то з одною, то з другою. З цієї необачності зробили все, що хочете, і покарали мене за неї несвідки, присудили мені цілими тижнями вистоювати відправу навколішка, окремо від усіх. Посеред хору, жити хлібом і водою, сидіти замкнені у келії, виконувати в монастирі, найгідкішу роботу. З тими, кого називали моїми спільницями, повелися не краще. Коли вини за мною не було, її мені накидали, давали мені раз у раз несполучні накази і карали за невиконування їх. Переставляли години відправи, трапези, зміняли потай від мене. Весь монастирський розпорядок, і попри всю свою пильність, я щодня виходила винна, і щодня мене карано. Мені відваги не бракує, але ніяка відвага не встоїть проти занедбання самоти й пересліду. Дійшло такого, що мучити мене стало за гру, то була розвага півсотні душа, що об'єднались проти мене. Годі розповісти всі подробиці їхніх підступів. Мені не давали спати, пильнувати, молитися. Одного дня крали в мене щось з одежі, Другого – ключі молитовника. Псували замка, заваджали добре зробити І нівечили те, що я робила добре. Накидали мені всякі слова та вчинки, За все складали на мене вину. І життя моє... Стало нескінченною низкою дійсних чи вигаданих провини кар. Моє здоров'я не витримало таких довгих і жорстоких іспитів. Я занепала, журба й смуток змагали мене. Спочатку я шукала сили біля підніжжя алтарів і знаходила її іноді. Я вагалася між покорою і розпачем, то підлягаючи всій суворості своєї долі, то гадаючи гвалтовно звільнитися від неї. Край саду був глибокий колодязь, скільки разів я до нього ходила, скільки разів заглядала в нього, поруч нього є лава кам'яна, скільки разів сідала я на неї, прихилившись головою до ця мриння, скільки разів, у збентеженні душевному, підхоплювалась, наважившись кінчити свої муки, що мене стримало. Чому воліла як краще плакати, кричати голосно, Топтати під ноги покривало, рвати на собі волосся, Дряпати нігтями обличчя? Коли Бог не попустив мені погубити себе, То чому Він не припинив поневіряння мною? Скажу вам річ, що видасться вам певно, дуже дивною, А проте вона правдива. Я цілковито певна, що моє вчащання до колодязя було помічене і мої вороги тішили себе надією, що колись я таки доконаю намір, що кипів у моєму серці. Коли я йшла в той бік, вони вдавали, що йдуть і дивляться зовсім у протилежній. Разів кілька я заставала фіртку досаду відчиненою в години, коли вона мусила бути замкнена. Надто ж тими днями, коли найбільше дошкуляли мені, вони штовхали до крайності мою бурхливу вдачу. І гадали, що я встарялася. Та тільки дорозумілась я, Що цей спосіб покинути життя Є, сказати б, наслідок мого розпачу, Що мене до того колодязя за руку ведуть, І що мені завжди буде до нього вільний шлях. І я перестала цим турбуватися. Думки мої звернулися на інше. Я спинялась у коридорах І дивилась, чи високо вікна, Роздягаючись увечері, несвідомо пробувала, чи міцні в мене підв'язки, іноді відмовлялася їсти. Виходила в трапезню, прихиляла спиною до стіни, спустивши руки, заплющивши очі, і не доторкалась до страв, передо мною поставлених. У цьому стані я так забувалася, що всі черниці виходили, а я лишалася. Тоді всі навмисне тихо розходились а мене покидали. Потім мене карали за те, що спізнялась на відправу. Сказати вам, мені збридили мало не всі способи вкоротити собі віку, бо, здавалось, мене від них не стримували, а заохочували. Видно, нам не хочеться, щоб нас випихали з цього світу, а, мабуть, мене вже не було б на ньому, якби вони вдавали, що затримують мене. Коли вкорочують собі життя, то цим хочуть, мабуть, іншим розпачу завдати. А коли це іншим на втіху, тоді життя держаться. Ці порухи діються в нас дуже спритно. А коли це іншим на втіху, тоді життя держаться. Ці порухи діються в нас дуже спритно. Справді, якщо можливо пригадати мій стан тоді, коли я була біля колодязя, то я, здається, кричала в душі тим негідницям, що відходили геть, щоб сприяти злочинові. Ступіть хоч крок до мене, виявіть хоч найменше бажання врятувати мене, підбіжіть затримувати мене, і будьте певні, що ви спізнитесь. Справді, я жила тільки тому, що вони бажали моєї смерти. Всі віті жадоба шкодити, мучити, Щухає, але в монастирі ніколи. Отак мені було, коли я, гадаючи про своє минуле життя, подумала про скасування моєї обітниці. Спочатку мріяла про це побіжно, де там мені самотні, покинуті, безрадні, здійснити намір, такий важкий навіть тоді, коли б мені не бракувало всякої допомоги. Проте ця думка... Мене заспокоїла, мій розум утихомирився і я краще панувала над собою, уникала кар і терплячіше зносила ті, що мені випадали. Цю зміну помітили, і вона всіх здивувала, Злостивість спинилась як стій, мов той полохливий ворог, що женеться за вами, і до якого ви повертаєтесь обличчям у хвилину, коли він цього не сподівається. Про одне хочу вас, пане, запитати, Чому серед усіх згубних думок, Що снуються в голові у зневіреної черниці, Їй ніколи не спадає підпалити монастир? Ні в мене, ні в інших такої думки не було, Хоч виконати її було найлегше. Треба тільки у великий вітер Винести свічку на горище, в дровітню чи коридор Жаден монастир від пожежі не згинув А проте під час такої події Двері розчиняються і рятуються Хто може? Може бояться небезпеки для себе й тих, кого люблять І не хочуть разом з собою порятувати тих, кого ненавидять Ця остання думка надто штучна, щоб бути правдивою Якщо про одне гадати, воно починає здаватися справедливим і навіть можливим. Тоді почуваєш у собі силу. Для мене це було справою двох тижнів. Мій розум швидко поступує. Про що йшлося? Треба було скласти заяву і дати її комусь переглянути. Зробити те й те було небезпечно. Відколи в голові моїй стався переворот, мене доглядали пильніше, ніж будь-коли. Очей з мене не зводили, кожен крок мій тлумачили, кожне слово моє зважували. До мене підходили, хотіли вивідати мене, розпитували, вдавали співчуття й приязнь, закидали про минуле, трохи винуватили, прощали, сподівалися кращої поведінки, тішили мене щасливішим майбутнім. А проте... Заходили раз у раз до мене в келію вдень і вночі забиякої приключки, раптово тихцем, заглядали за заслону ліжка і виходили геть. У мене була звичка спати одягненою і друга писати сповідь. Днями на це призначеними я просила в настоятельки чорнила й паперу, і вона не відмовляла. Отож я почекала дня сповіді а тим часом складала в голові те, що мала заявити. Це було скорочено все те, що я зараз вам написала. Тільки викладала я все під прибраними іменами. Але я зробила три необачності. Перше, сказала настоятельці, що маю багато що написати. І з цієї приключки попросила більше паперу, ніж дають звичайно. Друге, заклопотавшися заявою. Про сповідь забула і третє, не склавши сповіді і не підготувавшись до цього релігійного акту, пробула в сповідальні лише хвилину. Все це помітили і зробили з цього висновок, що взятий мною папір використано інакше, ніж я казала, та коли він, видима річ, не пішов мені на сповідь, то на що ж його повернуто? Навіть не знаючи про це занепокоєння. Я відчула, що в мене не мусять знайти таке важливе писання. Спочатку я гадала зашити його в головах або матрац, потім сховати водіж, закопати в саді, спалити. Ви уявити не можете, як поспішала я написати і як стривожилась, коли написала. Спочатку я заяву запечатала, потім сховала на грудях і пішла на відправу. Рухи мої зраджували хвилювання, Таке було воно велике. Я сиділа поруч Одної молодої черниці, Що любила мене. Я не раз бачила, Що вона жалем поглядала на мене І плакала. Зо мною вона не розмовляла, Але безперечно страждала. Важачи всім, Що могло з того статися, Я вирішила довірити їй Свій папір. Під час молитви коли всі черниці поставали навколішки, посхилялися і, мов, позникали за своїми ситцями, стірцями. Я тихенько видобула папір, подала їй за спиною, вона взяла і сховала на грудях. Це найважливіша послуга, яку вона вчинила мені, але я дістала від неї ще інших багато. Вона цілі місяці непомітно усувала всі дрібні перешкоди якими утрудняли мені обов'язки, щоб мати право карати мене. Стукала мені в двері, коли був час виходити. Виправляла те, що псували. Ходила дзвонити і відповідати, коли треба було. З'являлася скрізь, де я мусила бути. Всього цього я не знала. Добре зробила я, що так розважила. Коли ми виходили з церкви, настоятелька сказала мені. «Ідіть за мною!» Я пішла, потім спинившись у коридорі Коло других дверей. Вона промовила. «Оце ваша Келія, А ту займає сестра Жерома!» Я війшла, вона за мною. Ми обидві мовчки сіли, Аж увійшла черниця з одежею, Яку поклала на стірця. І настоятелька сказала мені. «Сестру Сюзанно!» «Роздягнітеся! Уберіться в оцю одіж!» Я зробила це при ній. Тим часом вона пильнувала кожного мого руху. Сестра, що принесла мені одіж, стояла на дверях. Вона війшла, забрала обрання, що я скинула. Вийшла, а за нею настоятелька. Причини цієї процедури мені не сказали, та я й не питала. Тим часом у моїй келії – все обшукали, розпороли подушку й матраци, перетрусили все, що тільки можна, кинулися всюди, де я була ходила, до сповідальні, до церкви, до саду, до колодязя, до кам'яної лави. Частину цих пошуків я сама бачила, про решту здогадувалась. Не знайшли нічого, але лишилися певні, що щось таке є. Кілька днів мене й далі вистежували, ходили слідком, заглядали скрізь, але марно. Зрештою, настоятелька надумала, що дізнатися правди можна тільки від мене. Якось зайшла до мене в келію і сказала, сестро Сюзанно, у вас є хиби, але ви не брехатимете. Скажіть же мені правду, що ви зробили з папером, що я дала вам?» «Я вам сказала, пані матко». Не може бути, адже ви просили мене багато паперу, а в сповідальні були лише хвилинку. То правда. Що ж ви зробили з ним? Те, що я казала вам. Гаразд, заприсягніться мені святою покорою, в якій ви дали Богові обітницю, що це так. І я повірю вам, незважаючи ні на що. Вам не дозволено, пані матко». Вимагати присяги в такій дрібниці, а мені не дозволено давати її. Я не можу заприсягтися. Ви дурите мене, сестро Сюзанно, і не знаєте, до чого себе цим призводите. Що ви зробили з папером, що я вам дала? Я вже сказала. Де він? У мене його немає. Що ж ви зробили з ним? Те, що й роблять з писанням коли воно вже використане і не потрібне. Заприсягніться мені святою покорою, що ви весь папір списали на сповідь, і у вас його немає. Знову кажу вам, пані матко, що й ця справа не важливіша від першої, і я заприсягтися не можу. Заприсягніться, сказала вона, а то не заприсягнуся, не заприсягнетесь? Ні, пані матко Так ви винні В чому я винна? В усьому Немає нічого В чому б ви не завинили Ви вихваляли мою попередницю Щоб мене принизити Зневажали звичаї Що вона вивела І закони, що вона скасувала А я визнала За потрібне відновити Підбурювали всю громаду Порушували правила, чинили розбрат у душах, нехтували всіма обов'язками, примушували мене карати вас і карати тих, кого ви звели. Це мені найтяжче. Я могла б жити проти вас жорстокіших заходів, але пожаліла вас, гадала, що ви оттямитесь, вернетесь до мене. Ви цього не зробили. У вашому розумі щось недобре діється. У вас є якісь наміри. Інтерес установи вимагає, щоб я знала їх. І я знатиму їх. Ручуся вам. Сестру Сюзанно, скажіть мені правду. Я сказала її вам. Я зараз піду. Бійтеся мого повороту. Я сідаю. Даю вам хвилину на роздуму. Ваші папери, коли вони є... «У мене їх немає!» «Або присяга, що в них була тільки ваша сповідь!» «Я не можу присягатися!» Вона хвилину помовчала, потім вийшла і вернулася з чотирма своїми фаворитками. Вигляд у них був нестямний і шалений. Я кинулася їм до них, благала милосердя їхні. Вони кричали всі разом. «Ніякого милосердя, пані матко, не давайте зворушити себе, хай віддасть папери, або йде з миром!» Жорстока двозначність слово «мир» означує також в'язницю в католицьких монастирях. «Я обіймала то ті, то ті коліна», – казала їм, узиваючи їх на імення. «Сестру Агнесо, сестру Жулі!» «Що я зробила вам? Чому ви підбурюєте настоятельку проти мене? Хіба я так робила? Скільки разів просила я за вас? Ви позабували це. Ви помиляєтесь, а не я». Настоятелька нерухомо дивилася на мене і казала, «Дай твої папери, негіднице, або скажи, що в них було». «Пані матко», – казали вони. Годі її просити, ви занадто добра, ви не знаєте її. Це непокірна душа, приборкати її можна тільки крайніми заходами. Вона сама вас до цього призводить, тим гірше для неї. «Пані матко, – казала я їй, – я не зробила нічого, що могло б образити Бога й людей. Присягаюсь на тому». «Це не та присяга, якої я хочу!» «Вона написала на нас, на вас, якусь заяву вікарієві, архієпископові. Бог знає, як вона змалювала монастирські порядки, а поганому легко віри діймають. Пані матко, треба прискромити цю тварюку, щоб вона нам лиха не наробила!» «Бачите, сестру Сюзанно?» Додала настоятелька Я зненацька підвелася І сказала їй Я все, пані матко, бачу І почуваю, що гублю себе Та хвилиною раніше Чи пізніше Не варт про це думати Робіть зо мною, що знаєте Слухайте шаленства їхнього Доконуйте свою несправедливість І простягла їм руки Черниці схопили мене Здерли з мене покривало, без сорому роздягли мене. На грудях у мене знайшли маленький портрет колишньої настоятельки, взяли його, я благала, щоб дозволили мені ще хоч раз його поцілувати. Відмовили, накинули на мене сорочку, стягли панчохи, накрили мішком і повели просто волосу й босу, коридорами. Я кричала. Гукала на допомогу Але дзвонили в дзвони Даючи знак, щоб ніхто не виходив Я волала до неба Впала Мене поволокли Коли стягли мене сходами Ноги мені були в крові Руки позаклякали Стан мій міг зворушити І залізні душі Тим часом грубим ключем Відімкнули двері підземної Темної комірки Де мене кинули Напівзгнилу від двох кости матку. Там я знайшла шматок чорного хліба, Кухоль води і потрібну брудну посудину. За подушку була та сама матка, Скручена з одного кінця. На камені лежав череп і дерев'яне розп'яття. Перша думка в мене була – стратити себе. Я схопилася за горло.